13 minute, ole, uite, chiar acum mă gândeam că domnul Dragnea a comandat muzica și ministrul să danseze. Și cam asta o să fie ritmul în eu, guvernul României. Eu cred că uh, ministrii vor dansa încercând să ghicească la ce muzică se gândește domnul Dragnea. <laughs> da. Asta este adevărată aprobă. la modul așa. Da, da nu adevărat, numai mult. Adevărată aprobă de devotament față de un astfel de baron asta este. național este să ghicești ce-și dorește, și să execuți cu entuziasm tot ce devotează. Da, auzi da, adică înțele să te Înțeleg că Aș... muzica e foarte bună pentru că suntem aici, e căldură. Ca în ce să mai discutăm. Corida mai... chiar mai mult. Da, tauri da. avem grămadă. <laughs> da, în politică. Matadori nu prea avem. Adică ăștia care să ucidă tauri nu prea avem. Da, da, acum că vine și domnul Tudose, avem și grade Celsius. La ele Avem refer. grade Celsius, da. <laughs> este fascinantă discuția asta. Cum l-am întrebat noi pe domnul Tudosei, ești ofițer acoperit? Nu, a spus el. Cine, eu? Nu! Și gata. Bine, dacă nu ești, nu. Nu insistăm. Da, o să fie distracție mare. Începe bine în vara asta fierbinte. Cod roșu, 43 de grade se așteaptă mâine în unele județe din sud. Mamă, o să fie nenorocire. E atât de cald, e atât de cald încât E atât de cald încât și taximetriști au pornit aerul condiționat. Dacă ați remarcat pe aici pe colo, În cămilă pe Sahara, în Sahara pe cămile de fapt. Așa, e formula corectă. De la căldură în scap E cred mai răcoare. Cum o să fie decât o să fie în cel puțin zilele astea. Pe asfaltul fierbinte. Da. da. Și aici radiază da. E atât de cald încât, cred că, păsările migratoare deja se întorc în Africa. Și migranții sirieni... De asta este absolut adevărat. Adică, imigranții sirieni... E atât de caldă România, încât imigranții sirieni vor în țările nordice, nu români. A, de asta s-au dus acolo. Da, da cred nu că asta de este... De la nivelul de trailii Da. Și în Tellerman... Adică, dacă vreți, continuăm. Ne trebuiau niște semnale de-astea cu badum... E, e atât de cald încât în Telorman, nici măcar în telorman nu se mai iese la vot, se rămâne la loc ca răcoros, dacă mă înțelegi și tu faci mwa, mwa, mwa, da. da e, foarte, e atât de cald încât mi-e teamă că guvernul o să înceapă să lucreze noaptea. Asta mi-e frică da. tare.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 Iați card de pasionat și ai beneficii de colecționat Fă-ți cumpărăturile la Selgros Intră în Clubul Pasionaților Și te recompensăm cu un card de fidelitate Detalii în magazine și pe selgros.ro Vino la Selgros Club pentru profesioniști Și pasionați De bunătăți.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 și când să-mi scot sutienul, mi-a ieșit un herpes. Așa și mi-am dat cu herpactiv oral și am uitat de el. Herpactivoral. oral. Fără herpes în trei zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Pereții din odaie, și-au pierdut din luciul de altă dată! lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la practică Vopsea lavabilă Max Weiss pentru exterior 15 litri la doar 138,9 lei cumpără și online pe practicăr.ro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 Reciclează vechitura, protejează stresatura. Renunța acum la fierul de călcat vechi și la flanco primești 30% reducere la toate stațiile de călcat tefal. În plus ai credit pe loc fără adeverință. Flanco!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 Mmm! La Metro săptămâna aceasta, de joi până sâmbătă, găsești cele mai proaspete și delicioase piersici la un preț nemai auzit! 1,99 lei kilogramul! Grăbește-te! Merită să vii la Metro! Accesul în magazinele Metro se face pe bază legitimației de client. Oferta este valabilă în perioada 29 iunie-1 iulie în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții.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 Și că l-a fost la Europa FM, The Funky 7 și 30 de minute săptămâna trecută vineri după emisiune am plecat spre Craiova. Ca să văd ce se întâmplă în caravana Bergambir. Europa FM. Eram și eu curios să văd cum reacționează lumea, cine vine să se întâlnească cu Radu Constantinescu și așa mai departe. Și a fost o experiență tare interesantă să merg în caravană și să mă întâlnesc cu chiar foarte, foarte multă lume. Dincolo de faptul că am făcut și un interviu cu Craiova Maxima, măcar o parte din Craiova uh -huh. Maxima. Sorin Cărțu, Domnul Săndoi și așa mai departe. De la Craiova a venit ulterior peste doar câteva ore. De fapt, a doua zi după ce m-am întors din caravană, un mesaj, un mesaj de la niște ascultători Europa FM. Ia să vedem. Salut, Salut George! Salut, Salut Vlad! A, nu a, putem să auzim. sunt Andrei, sună și lieta, sună și suntem mari de Europa FM, nu radio și în fiecare dimineață când merg eu la școală da. ascultăm Europa FM, nu se poate. Ăsta este Andrei, și, împreună cu lui Dan, au venit la caravană și au vrut să ne cunoască. Pe, pe mine și pe tine, Vlad. Așa că ar fi cazul să spun acum Bun, Andrei! Eu sunt George! Bună, uh, George, eu sunt Andrei Mă bucur foarte mult să vorbesc cu tine Sunt un mare fan uh -huh. uh, La sfârșat de câteva ori de tatăl meu Să sune la busy sau la deșteptarea Ca să ne spunem părerea Bravo, și e și foarte bună, Andrei Eu sunt Vlad Remarcă e și foarte vorbăreț <laughs> okay. da. Ah, da Și acum asta e emoționat Câți ai, domne? S-a oprit, s-a blocat Câți ani ai, mă? Andrei, câți ani ai? Am 9 ani Am în septembrie Te-am sunat în dimineața asta doar ca să testăm nivelul de emoție Pentru că am văzut că ești foarte vorbăreț în videoclipul pe care l-ai trimis, Andrei Să te salutăm și să vezi că și noi te ascultăm pe voi Nu doar voi, ne ascultați pe noi la radio Mulțumim. Bine, Andrei, te Cu salutăm plăcere, și Auzi, te așteptăm la spectacol, facem mare spectacol pe plajă, 27, 28, 29 iulie. Veniți la mare? O, o, o să fim, din păcate, în vacanță. În din vacanță. păcate, asta și noi, tot din păcate, tot în vacanță mergem la mare. Auzi, Andrei, dar acum e șapte jumate, tu cam până la ce oră dormi de obicei? Unii ori mă mai că de dimineață pe la 8, cam așa, și unii mă mai trezesc pe la 10. Așa se explică multe. Mulțumim foarte mult, da, Andrei, săracul l-am trezit. trezit din da. Dar dacă vreți să ne spuneți lucruri, puteți să mergeți la caravana noastră. Ștefan Laonte este zilele astea. Azi e în orăștie. Luca, știi unde e în în Hunedoara. în Hunedoara. Azi facem concursuri în bătălia sexelor vorbind despre Alba Iulia. Urmează Blaj, Sighișoara, Mediaș sau Făgăraș. Deși,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 Hai să-ți dau un pont. Bunica nu e singura care nu pune îngrășăminte în grădina ei. Te poți bucura oricând de gusturi ca în copilărie, cu fructe și legume bio crescute fără grabă și fără fertilizatori. Piața Lidl îți aduce zilnic surprize proaspete și sănătoase. Ai 25% reducere la tot sortimentul de legume și fructe bio. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 Rămâi în cursa către locul întâi în Europa Top Hit la Europa FM. Wake cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM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 Something brand new. I'm in love with the shape of you When we can we let the story begin We're going out on our first date mm -hmm. You and me, are thrifty, so go You can eat, fill up your bag and I fill up The plate mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how you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 and pull like a magnet Oh, yeah, my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room Now my bed sheets smell like you Every day discovering something brand new oh, I'm in love with your body Come on, be my baby Come on, come on, be I'm my in love with your body. body Come on, be my baby Come on, come on, be I'm in love with your body The shape, of you. shape of you 7 și 43 de minute Sfântul Petru și Pavel Sfinții Petru și Pavel. Astăzi la mulți ani celor care sărbăzeaz ziua numelui și ascultă sau nu, Europa FM. Da. sfinții Petru și Pavel sunt și protectorii închisorilor. Dacă nu știați, și uite ce potriveală taman astăzi de Sfinții Protectori ai Închisărilor va primi votul de investitură noul guvern în Parlament. Deci e o coincidență. Este... Da, e o coincidență frumoasă, e un guvern remarcabil. Guvernele României, în general, sunt uluitoare, ăsta este fenomenal. Practic, cam același guvern în mare cu ăla care a fost trântit pentru că nu avea rezultate. Deci, după evaluarea făcută... I-au dat un reset. Le-au dat reset în sensul că sunt aceiași și mai mulți. Prim-ministru este uh, domnul Tudose, care avea zero realizări. Uh, așa a fost evaluarea. Da, atunci poate nu era sunt... unde trebuie și atunci l-au mutat la rang de prim-ministru. Da, exact. Mai sunt, doar ministru. So mai sunt tot soiul de adăugiri. Mai este un domn Ilan Laufer. Fetelor, căutați pe net Ilan Laufer foto. Că o să vedeți domnul Ilan Laufer, manechin care este șef la IMM-uri. Acum apare pe coperta unor reviste de bodybuilding și gymatica. Poate se pricepe la imm -uri. Se pricepe la IMM-uri, bine da, de tot, cred. Da. Da. Mai e uh, Liviu Pop la educație. Liviu Pop a fost ministru și în, la educație și în uh, mandatul domnului Ponta dacă țineți minte, domnul Pop a desfințat vreo două, trei instituții care erau de părere că domnul Ponta a plagiat în teza de doctorat și că atare domnul Liviu Pop, fiind ministru, zis... le-a aranjat atât de bine că n-a mai rămas piatră pe piatră acolo. Mai în, în acest nou guvern la cultură este un domn pe care îl cheamă Romașcanu. Mai multe nu știu despre activitatea culturală a dânsului decât că a fost manager pe la CanCan. Can sau au biz ceva, adică o revistă de asta De deci are experiență foarte vastă în domeniul cultural de ce da. să ne ascundem... Libertatea, adică. parcă era fata de la pagina 5, poate aparține nu știu, Libertatea a fost inițial, uh -huh. după care a trecut la Cancan. Can. Ah, mai deci, bine, avansat. Da, a avansat Asta e să-l urmărim vaste. atunci să Mai vedem. sunt trei vicepremier de data asta numai... adică numărul de vicepremier este în creștere și este și un vicepremier, uh, un baron de Buzău, domnul Ciolacu care pe vremuri făcea vânători. El fiind vânător, se mai la vânătoare cu domnul Omar Haisam. Circulă fotografii pe net, dânsul cu Omar Haisam la vânătoare pe vremea când Omar Haisam încă era liber. Avea voie să circule prin România. Da, domnul Ciolacu este vicepremier fără portofoliu. Adică se ocupă numai de coordonare și supraveghere. În ce sens? În sensul în care este acolo ca e să gardian. supravegheze... N-aș spune că e gardian, că nu-mi permit <laughs> să spun așa ceva. <coughs> și <coughs> astăzi, deci, se votează... sunt audiați S comisii um, și o să fie un vot de investitură pe la ora 15. Eu aș vrea să întreb ascultătorii noștri ce așteptări au de la noul guvern um, să nu mă ia pe mine în seamă. Serios acum, ce așteptări avem cu toții de la acest nou Guvern al României, că e Guvernul României După ce votează Parlamentul Devine Guvernul României și poate să ia O grămadă de decizii care ne vor lua Ne vor influența viața Deci ne la 0372069599 Și spuneți-ne ce așteptări aveți Ce așteptați să facă Ce credeți că ar trebui să facă În primul rând 0372069599 și celor care uh, au emoții că s-ar putea să nu treacă Avem noi un coleg, nu vreau să-i dau numele Se pare foarte optimist Deci celor care au emoții că s-ar putea să nu treacă Le spun să stea liniștiți Pentru că UDMR a anunțat deja că votează pentru vestirea guvernului Dar ce le-a venit? Că parcă cu câteva zile da. Deci domnul Hunor a ieșit ieri și a ieșit cu vrăjeală Adică întrebarea poate ne sună cineva să ne spună Și uh, cum se zice vrăjeală? în Ungurește, e? pentru că domnul Hunor a ieșit ieri și a spus noi n-am cerut nimic la PSD și votăm că așa ne-a venit nouă să Ne-au dat ei de la ei. Ne-au dat nouă. Sigur, vrăjeala este că Senatul a adoptat ieri două proiecte importante pentru UDMR. Principala prevederea primului, examenele de valoare națională și de bacalaureat urmează să fie diferențiate cu subiecte pe baza programei din manualele limbile minorităților. Asta e una. A doua, statul o să dea bani pentru învățământul teologic pastoral și în limba maghiară, că nu avea un învățământ Era superior. Erau ordinea de zi și da. sau... Astea două proiecte erau și în pachetul de negociere dinainte de moțiune când a ieșit scandal. Uh -huh. A ieșit scandal atunci, nu nimic. Acum a, a ieșit domnul Unor a zis noi votăm, dar n-am primit nimic în schimb. ce ai făcut, mă? Deci cum se zice vrăjeala în ungurești? 0372069599. Hai să vorbim. Nu? Despre da. noul guvern. Ce așteptați, guvern. Ce, ce așteptați? așteptați? Laios la sau la Laios. La la Bună dimineața. Cum se zice Vrăjala dimineața. în, în Ungurește? Amitaș. Amitaș. Amitaș. Mă rog. Da. Așa. Te deci... credem pe cuvânt acum. N-avem ce face. Spune-ne da. ce așteptări ai de la guvernul Tudose. Prin ce să eu, uh, nu am nicio așteptări. Nicio așteptări pentru că... Da. De, des ce, se vede, de des ce se întâmplă. Da. Șase luni de zile a făcut teatru de pe puș, acum a schimbat guvernul cam același uh, al cătuire. Ce da. astea pe pot să ai? Păi, nu știu, să supraviețuiască mai mult de șase luni. Da, se poate, zice și eu. Am înțeles. Deci la el și are prognostic rezervat. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Uh, e Romii cu noi. Bună dimineața. Bună, Romi. Bună dimineața, dragilor. Bună. De la Suceava. Salut. Am o minte la voi. Vă rog v-aș ruga ca dimineața să vorbiți despre oamenii de a ției, despre copii olimpici, despre uh -huh. cei care în afară ne fac cinci, despre golani care au ocupat uh, Parlamentul și acum că să închid ghilimele, cu sau fără Da uh, Deci ce să vă zic oameni buni? Suntem, dacă ne uităm la agricultură nu leagă două vorbe Dacă ne uităm la primul ministru, a pierdut cârțița pe sus Dunăre Deci deci, nu, deci n-am cuvinte, deci dimineața vorbiți despre dar nu că vă judec dar aș prefera că vorbiți mai mult ca și cum s-ar întâmpla, ca și cum n-ar exista. Robi, ei acum, acum, eu nu pot să fiu ipocrit, eu trebuie să recunosc că eu așa în secret mă bucur că avem pe domnul Daia în uh, guvern. Adică emoții, deci am umbrit plopie, că plopia au umbrit român. Da, ne mai oferă subiecte și așa în perioada asta nu prea sunt subiecte Corect. și Am înțeles s -s -s -s macant, Îmi pare da. rău, trebuie să recunosc, că recunosc sincer. Am avut emoții, am zis că îl schimbă pe domnul Daia de la Agricultură și am zis: "Doamne, aș vrea Ce să rămână că ne mai dă subiecte, domnul Daia. e foarte eu amabil, noi îl iubim pe domnul. Noi iubim pe domnul Daia, cred că îl vom iubi foarte tare și pe domnul Tudose și cred că mai sunt acu... pe domnul Liviu Popel, iubim care fiind ministrul Educației, crede că se spune genunche și nu genunchi." Totul meu e optimistă. Uite, romii da. foarte e în optimistă. Gen, genunche. Mi-a tremurat genunchele când am auzit că domnul Liviu Popo să fie... Vine de la, la genunchere. La Daniel, da, bună, genunchere. Bună, bună dimineața, dimineața, Daniel. Băie. Bună dimineața. Bună. Ce așteptări să am? Mă aștept uh, împreună cu Parlamentul să pună un prag așa de vreo 200 de minim. Așa, așa. Așa. L A abuz un serviciu. Da, da, -a da. un serviciu. Uh, mă aștept ca împreună cu Parlamentul să... Se asigure că ajung în, banii, în buzunarele lor banii din fondul la suveran. Da, uite ce bine ce. zice. Da. Să, și așa, spre sfârșit de mandat, să se asigure că bagă România într-o criză de neuitat da. și o să vină alții la o guvernare care și-o stragă tragă ei. Da. Deficitul pe primele trei luni, deficitul bugetului pe primele 3 luni s-a triplat în comparație cu perioada uh, corespunzătoare de anul trecut. Florin, e și el optimist? Sper. Bună dimineața, Bun. Florin! Bună Salut. dimineața, M-ați dimineața. întrebat ce așteptare am, absolut da. niciuna. Mm. Deci nu cred. Fă să un olfate. efort, nu se poate, trebuie să. Nu, absolut niciuna. În am uh, 35 de ani, am prins. Uh, 20 25 de ani i-am prins din plin da. și absolut nicio așteptare. Îmi pare rău. Bine, mulțumim. Deci, practic Am orice realizare a guvernului cât de mică e un bonus. Da, asta e foarte, ar fi foarte bun. Bravo. Cezar, bună dimineața. Bună dimineața. Salut. Da, salut. Aștept pe care le-am, asta e întrebare, da? Da, da. Așa dacă, tot, dacă tot a început circul acum 6 luni, da. să continuăm acum. Eu zic să facem reevaluare la trei luni, ca să schimbăm guvernele mai rapid și poate terminăm o cu tot ciclul deja a început. Nu vezi că se rotesc? Deci nu faci nimic, faci evaluare, dar îi păstrează tot pe iar. Marian e cu noi. Bună dimineața, Marian! Salut, Marian! Bună dimineața, domnilor! Așteptări? Da pentru noi românii nu prea avem așteptări avem, cred că au alții așteptări de la acest guvern, sigur, nu români, A, asta, sigur, e asta e bună. asta e bună, de la ei și la ce se așteaptă cam asta ar fi, într -o aia, -aia ce se rezolve băi, are cineva un plan din scoarță în și spune că vor trebui să-l să ducă la capăt A, e, știu, e bună asta, că... e bună asta de fapt nu e un program de guvernare din scoarță în scoarță, e un plan <laughs> e bună asta <laughs> Să stăm de vorbă și cu Leonard. Bună dimineața! Bună, Bună dimineața! Salutare. Așteptările sunt uriașe de la nou guvern în sensul că așteptăm o dată să mai rețin așa puneri vintiși, ori... Ab nu da. prea ne ține cu nervintiști. Da, Asta-l dată să ne înregistrezi, să ne putem face și noi vacanțele, să știi ce avem de făcut. Dar eu asta aș, aș vrea, dacă măcar dacă fac o chestii de asta, să nu mai facă iarna, că e frig afară, știi? Da. mai facă, mai pe toamnă, așa, când e, când e vremea potrivită. Dacă ar fi ieșit ordonanța 13, așa mai prin septembrie, eram binișor. Dar mă, frate, nu mai iarna, nu mai iarna. Iarna, iarna. Hai să ne oprim aici. Observ da. că sunt foarte multe așteptări pentru noi. Foarte mici suntem. Nu, suntem nu. răi. Adevărul că e același guvern, practic. Da, nu. Ceași... Eu... Avem aceleași așteptări ca cele de acum șase luni. Nu, domnule, lasă. Au mărit salariile deja, o să mărească la anul, o să fie foarte bine. Și le-au mărit lor, deocamdată. Nu, nu, nu. Păi cum? Domnul Iohannis a promulgat legea salarizei unitare. De la 1 iulie cresc salariile bugetarilor. De anul viitor sunt programate creșteri de salarii la medici. Foarte bine. Asta este un lucru pozitiv. Sper să se întâmple ceva, să aibă un plan sau un program ca să funcționeze un pic și să economia. Că... Vedem. 5 că... minute până la știrile Europa FM. De la ora 8, rămâneți cu noi. Casa aude cel mai pine live pe plaja pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM live pe plaja oferit de Selgroß, refreshed by Pepsi, susținut de Primaria Municipiului Mangalia, recorit de Bergamir. Prieteni, știu de ce? intră pe live pe plajapunt.ro și află programul complet. Europa FM live pe plaja.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 Aduc pasiunea și imaginația în bucătăria ta. Descoperă gama de incorporabile cu gust și stil de la Hotpoint acum cu până la 20% reducere la EMAC. Comandă pachetul promoțional de incorporabile din inox format din cuptor electric 71 litri cu autocurățare catalitică, display LED și butoane push-push plus plită pe gaz cu clătare rabatabile din fondă la 2099 lei. EMAC Petru, Pavel, săptămâna asta e ziua voastră și o să vă sune toți. Însă noi la Penia am vrea să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii. La mulțean Ghelasie la mulțean Sisoe, Lampadie și Agripina, la mulțean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 Alege să-ți dea cu plus La EMAG ai până la 25% reducere La electrocasnicele Whirlpool Comandă de pe EMAG, pachetul de încorporabile Whirlpool Format din cuptor, absolut gallery cu al șaselea sims, Autocurățare pirolitică Și plintă din cristal negru cu grătare din fontă La 2099 lei Whirlpool.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 produs la același preț senzațional. Accesul în magazinele metro se face pe bază legitimației de client. Te oh, l văzusem și mai ieftin. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino la Altex numărul 1 în România la categoria aspiratoare și iați aspirator fără sac Dirt Devil Iaz 1.1 FireRed capacitatea 2,5 litri filtru HEPA și colector de praf la numai 296,35 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele.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 pentru că viața celor dragi este neprețuită. În ultimii trei ani, peste 500 de persoane puteau fi salvate dacă și-ar fi montat în locuință detectoare de incendiu. Este un simplu detector, dar îți poate salva viața. Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de incendiu. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul EU, România și del gas grid. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8... Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Astăzi va fi caniculă în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi accentuat în special în sud-vestul, sudul și estul țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 39 și și de grade, cu cele mai ridicate valori în lunga Dunării și cele mai scăzute pe litoral. După amiază și seara va ploua în vest-nord, centrul, la deal și la munte. La această oră începe audierea viitorilor miniștri în comisiile de specialitate ale legislativului. Cristici trebuie să află acum la Parlament și vine cu detalii. Bun găsit! Între orele 8 și 14 este prevăzută audiera celor 26 de miniștri ai noului executiv, urmând ca începând cu ora 15, Parlamentul să se reunească în ședință comună pentru dezbaterea programului de guvernare și votarea noului guvern. Pentru a fi investit, cabinetul Tudose are nevoie de voturile a cel puțin jumătate plus 1 din numărul total al deputaților și senatorilor, adică 233. Coaliția PSD-ALDE nu-și face însă probleme din acest punct de vedere, deoarece parlamentarii maghiari au anunțat deja că vor vota guvernul, lucru pe care îl vor face cel mai probabil și deputații minorităților naționale. După vot, care este estimat să dureze aproximativ două ore și jumătate, noul cabinet va fi așteptat la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului. Ora ceremoniei este incertă deocamdată, depinzând atât de durata ședinței plenului comun, cât și de programul președintelui Iohannis, care prevede de la ora 18 participarea la o recepție organizată de către Ambasada Canadei la București. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. UDMR a anunțat că va vota noul guvern o decizie luată în unanimitate, după cum a spus liderul formațiunii, Kelemen Hunor. Nu există nicio obligație pentru colegii noștri în comisiile de specialitate de a vota miniștrii în funcție de demersul în comisie și prestația fie vom da un vot sau nu, dar în ceea ce privește lista guvernului, acolo nu se mai poate căuta alte soluții. Acolo vom da un vot pentru a porni pe drum cu acest nou guvern. Noi am discutat despre programul de guvernare, cum va arăta, ce schimbări vor fi și, bineînțeles, ce intenții au în perioada imediat următoare. În schimb, deputatul PMP Eugen Tomac spune că audierea miniștrilor va fi o mascaradă și aceasta pentru că fiecare ministru va avea la dispoziție 30 de minute pentru a-și prezenta proiectele, iar parlamentarii doar un minut pentru a le pune întrebări. Echipa condusă de premierul desemnat Mihai Tudose preia 17 dintre miniștrii guvernului Grindanu, responsabili pentru mai multe de jumătate din nerealizări, conform evaluării făcute de PSD. Printre aceștia se află însuși premierul desemnat Mihai Tudose, care are zero realizări, două măsuri îndeplinite parțial și 17 neîndeplinite. În noul guvern intră și nume noi, unul dintre ele baronul PSD de Buzău Marcel Ciolacu. Urmează să ocupe un post nou înființat în guvern, vicepremier fără portofoliu. Elena Tudor are detalii. Noul executiv preia și un ministru pe cel al tineretului și sportului care, potrivit evaluării partidului, nu are nicio realizare, nici măcar una parțială. Are doar 20 de obiective neatinse. Ministerul cu cele mai multe măsuri neimplementate, 29, este Ministerul Justiției. Evaluarea făcută de PSD arată că din cele 393 de măsuri cuprinse în programul de guvernare, 50 au fost îndeplinite integral, 107 au fost îndeplinite parțial, iar 236, adică 60% dintre ele, sunt măsuri neîndeplinite. Pe lista noului cabinet sunt însă și nume noi. Baronul PSD de Buzău, Marcel Ciolacu, urmează să se ocupe de coordonarea proiectelor în care sunt implicate mai multe ministere. El va ocupa postul de vicepremier fără portofoliu. Un alt baron local care urmează să intre în guvern este Adrian Țuțuianu din PSD Dâmbovița, care a fost desemnat ministru al apărării. Liviu Pop a fost propus la șefia Ministerului Educației. În 2012 a fost ministru interimar la acest minister, în plin scandal legat de plagiatul lui Victor Ponta. Liviu Pop a desfințat organismul care tocmai dăduse un verdict nefavorabil premierului de atunci. Elena, mulțumesc că alte știri peste o oră suntem în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. La Luca o mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Simona Halep va continua astăzi, după ora 14, meciul cu Zvetana Pironkova, întrerupta seară din cauza ploii în optimile turneului de la Eastburn. Ea este condusă cu 1-0, a pierdut la tiebreak după ce a arătat numai puțin de 7 minci de set și este condusă cu 2-1 și 40-30 în setul al doilea. Cele două au jucat ieri și în turul 2, Halep a trecut de chinezoai ca doan după ce de asemenea a pierdut primul set, în timp ce Pironkova a ajuns ca Lachi loser pe tabloul principal, a eliminat-o pe Monica Niculescu întoarce și pe Pironcova, Simona Hale va juca tot astăzi și în sferturile de finală de la Eastburn, cu câștigătoarea meciului dintre Caroline Vosniachi și Elena Vesnina. Dinamo a pierdut și al treilea amical din Slovenia 1-2 cu campioana NK Maribor. A fost 0-0 la pauză, iar în repriza secundă al au fost conduși cu 2-0 și au marcat prin Valentin Costache. CSU Craiova a fost învinsă într-un amical jucat în Austria de Ludogoreț Rasgrad cu 1-0. Gorul a fost marcat de fostul jucător al Oltenilor, Cosmin Moții, din penalti în minutul 86. În fine, tota seară, F.C. Voluntarii a remizat 1-1 cu Vorskla la Poltava Pârcălabu, a egalat pentru Ilfoveni în minutul 70. 3. Luca, mulțumim! Republica Fantastică România imediat în deșteptarea Înțeleg că piața imobiliară și-a revenit da. Și se construiește ceva de speriat în Brașov Explodează, da, astăzi Republica Fantastică Mai fantastică decât niciodată Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 Departe de tine, cure de parte, cure de parte, cure de parte, Câde de parte, cure de parte, sunt Dumblău, departe de tine. Cure de parte, Câde de parte, cure de parte.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 Câte de parte sunt duc dragostea parte de tine? Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Cât departe? de departe, de departe? fugi pe pământ? Aș întoarce la tine Cât de departe? Cât de departe? Cât de departe? Să-mi duc gradul stea pe parte de tine Cât de departe, cât de departe Cât de departe, cât de departe Cât de departe de aș rugi pe pământ la tine. O să mergem foarte departe astăzi cu caravana în oraștia, însă pentru batalia sexelor mergem în Alba Iulia. Puțin mai încolo, însă. Republica Fantastica România la Europa FM. ucitor. În Brașov se construiește un cartier uriaș, o mie de apartamente într-o zonă de pajiște și pădure pe drumul dintre oraș și Poiana, fără autorizații. Și. Practic pe ascuns, adică ar fi pe ascuns. Da. Singura problemă e că se văd utilajele. Imaginile sunt incredibile, sunt zeci de hectare distruse, excavate pe Costișă, sunt basculante acolo, excavatoare, screpăre, s-au făcut drumuri provizorii de șantier, există chiar și panouri de șantier care anunță construcția, deși nu există aprobare. Constructorul vinde deja în avans locuințe aici, cum spuneam, sunt în plan 1000 de apartamente, scandalul ia amploare de 24 de ore încoace, peste 2000 de oameni au semnat o petiție online împotriva acestui proiect imobiliar fantomă. Primăria reacționează, primăria din Brașov, în început de anchetă arată că basculantele și excavatoarele care sunt folosite pe șantier pentru tăierea copacilor, pentru decopertarea solului, au ajuns în zonă folosindu-se în fals, folosind în fals un permis de liberă trecere pentru un alt șantier din zonă. Deci, ceva care se construiește legal și au pătrus și s-au dus Mergem în partea acolo, cealaltă, da? da. Biz Brașov remarcă faptul că acum utilajele au rămas, practic, blocate pe un șantier care nu există în acte. Tocmai pentru că nu au autorizație de libere trecere în zonă. Ca să fugă de acolo. Dacă e scandal, da, E da, asta acolo și nu mai o pot să plece, că dacă nu există Tachitic. în acte, da. E Republica Fantastică, e incredibil. Cum să face un cartier întreg fără autorizație? Dezvoltatorul imobiliar a dat niște explicații confuze și bizare, declarație pentru ProTV, dezvoltatorul imobiliar care promovează proiectul precizează că nu a demarat lucrările. Potrivit informațiilor furnizate de companie, terenul aparține unui cetățean american care l-a lăsat în folosință celor din zonă, din câte cunoaștem zice uh, mesajul companiei, folosința terenului e dată unei asociații a oamenilor din șchei, care pe proprietate privată, din câte am înțeles, și-au să pas singur drumurile. Ce prostie! Nu poți face drumuri și nu poți construi mobilii Nimic, fără da. autorizație. Da. Adică chiar dacă ești pe proprietate privată, asta este pentru proști explicația asta. Cum adică? Poliția locală din Brașov a început cercetări. Primarul orașului Gheorghe Scripcaru avertizează cetățenii să se documenteze înainte de a cumpăra proprietăți aflate în fază de construcție, pentru că, uite, se poate că acestea pur și simplu să nu fie autorizate. Da, asta am mai văzut, dar nu la aceste dimensiuni. Suntem în direct acum cu primarul orașului Brașov, domnul Scripcaru. Bună dimineața! Bună dimineața! Spuneți-ne, domnule primar, de când este problema asta cu cartierul ăsta fantomă? De ceva timp componenta asta de promovare De publicitate Se promovează un cartier Visul american Așa. Uh, eram, Care și chiar un latinu, vis În sensul da, că și am, am întrebat și eu La uh, direcție arhitect-șef La primărie Despre ce e vorba și unde e visul ăsta în, da. la unde se întâmplă din punct de vedere documentație arhitectul șef și serviciul autorizat de construcție nu există așa ceva nu am eliberat tot un document sau nu s-a depus o documentație pentru asemenea proiect. Unde se figurează proiectul ăsta? Pe pe... În zona pe care Poenii și atunci am întrebat la poliția locală vă rog frumos să faceți verificări pe zona asta și să vedem ce se întâmplă și cine este acest vis american. Da. Um, Poliția locală a demarat verificările, s-a dus, a văzut, a constatat că acolo e o, o situație cu vreo două, trei utilaje care ocupau o, o suprafață de teren. Uh -huh. la, la întrebarea și la verificarea poliției s-a constatat că acele utilaje Uh, nu au uh, ajuns acolo cu trebuie, cu talon de liberă, trecere, cu da, abide, ați reușit să identificați responsabilul pentru această situație, nu știu, dezvoltatorul, firma care face asta, de utilajele, firma, doar, sunt uh, Proprietarul e pe undeva uh, în lume, uh, aici eram identificat uh, un, câțiva muncitori care erau cu utilaje și care spuneau că proprietarul le-a spus să facă lucrurile astea, să decoperteze uh -huh. suprafața, că acolo să facă un drum de acces. Ce faceți vreodată? Ce Fa face primărie? Da, spuneți. Sh Shantiriștii au lăsat uh, utilajele ce au plecat. Uh, poliția a sănzisat parchetul. Uh, am constatat după aceea că utilajele astea au ajuns acolo cu un alt talon de liberă trecere care era pe o altă locație care avea autorizație și da. toate astea în regulă și prestatorul respectiv lucra și pentru vecinul, să zic așa. Și la vecin s-a mai dus un kilometru într-o altă parte mai la deal, s-a bucat să extindă uh, cu utilariile respective folosind lt ul pentru cealaltă locație și să mai facă un drum da, de și ce am, constatat după aceea, am, am constatat de după aceea că drumul respectiv de fapt se suprapune cu uh, acel cartier care se promovează intens și unde, din câte am înțeles, sunt oameni care chiar au și cumpărat uh, apartamente pe ceva ce nu există. Deci se vinde iluzie. Asta voiam, iluzie. Să, vă întreb. Asta voiam să vă întreb. Aveți De... informații De... Da. câți cetățeni au cumpărat? Um, am uh, din datele care se promovează, unde se arată cât costă, care e prețul, care este valoarea, cât... Uh, cu un apartament, am întâlnit că sunt câștiva cetățeni care au luat deja. Au, au, deja au făcut demersurile. Să știți că uh, chestia asta se întâmplă uh, și în alte, și chiar profit de, de ocazia asta, de foarte mulți dezvoltatori care de fapt lucrează cu banii cetățenilor care iau credite de prima casă, din avansul care vreau foarte mulți cetățeni și vădesc la dezvoltatori. De fapt, de fapt lucrează cu banii oamenilor și de foarte multe ori nu fac demersurile legale, să aibă autorizații, să aibă toate lucrurile în regulă. Și este o treagă nebunie pentru că alergăm de colo-colo cu toți acei dezvoltători care nu fac, în primul rând, nu fac utilitățile și fac uh, lucrurile uh, a dar și ne, ne creează o mare problemă după aceea, din punct de vedere accesibilitate, trafic, drumuri, în casă oamenii după ce cumpără și primesc un apartament care, la momentul vânzării, le se spune că acolo a fi zonă verde, parc... Uh, joacă, de joacă, școală, constată că după aceea sunt trimis la primărie și să se sună pe acum primăria de să facă lucrurile care vi le-am promis noi când v-am vândut un apartament așa de poveste. Da, eu știu acest, cunoaștem acest model de business incorrect, aici dar problema problema este, care... da, problema, întrebarea este cum se poate să fie construit, fără autorizație așa, și fără niciun fel de acte, un proiect atât de mare, care înțeleg că ăsta ar urma să aibă o mie de apartamente. Uh, Ei, hey, uh, aici era o fază de asta de decopertare a unui drum de acces un cartier sau o construcție, pe la o casă. Ne crește o cale lungă. Trebuie să depui certificații de urbanist după aceea vize, după aceea acorduri și după aceea... Domnul primar, din imaginile difuzate de Pro TV nu este doar, din ce ziceți dumneavoastră, decopertarea unui drum de acces. Acolo, imaginile alea arată că terenul este afectat din ce da. se vede pe câteva hectare. Da, au decopertat o suprafață mare și, și este pe, terasat, TV, adică nu e, e doar un drum. Asta, asta uh, spunți atunci. Uh, sigur că nu se va întâmpla așa ceva și nu există nicio modalitate să se elibereze autorizație. Bine că poate în tot să zic așa în și în bine, pentru că atunci află oamenii că nu pot să cumpere ceva ce nu există și atunci e bine să prevenim lucruri de genul ăsta și facem măsurile, luăm măsurile care sunt covojeate cu legea. adică locală constată, verifică, blochează, face serviziuri, face uh, de necesare și ia măsurile legale care se impun de către uh, bine. instituție pe, pe cale legală. Mulțumesc. Este acum, pentru că uitați, e în discuție acum o de guvern 5296 care modifică regulamentul de urbanism general. Și poate că, cu ocazia asta guvernul face ceva să ne dea o posibilitate și purghere legale să facem mai mult sau să avem posibilitatea să intervenim în situații de genul ăsta care sunt... Cu parte, nu Brașov. Da. Mulțumim foarte mult, domnule primar. Toți avem așteptări foarte mari de la noul guvern. Nici nu cred că poate să ne răspundă tuturor. O să urmărim acest caz de la Brașov, care, vă spun nou, ni se pare absolut alucinant. Am fost în direct cu domnul Scripcaru, primarul Brașovului. Îi mulțumim 8 și 18 minute. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Intrăm iarăși în caravană, mâine caravana ajunge la Alba Iulia. Astăzi o să fie norăștie, dar mâine în Alba Iulia. Așa că pentru bătălia sexelor, dacă vreți să câștigați greutatea voastră în bere și sunteți din Alba Iulia... Intrați în jocul nostru. SMS cu tarif normal la 1769. Scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea, orașul, în cazul ăsta alba Iulia. Haideți în jocul nostru. Vă punem doar câteva întrebări și puteți câștiga greutatea în bere. 1769. Scrieți deșteptarea, numele vostru și localitatea în care ne ascultați. Mult succes!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 Nu no, cum e, Ionie? Țânie! Țânie bine! Țânie, Țânie! Crăpatusou! Ma! Mo! -so. Da placeți! place? ce place! M-am mutat, fac ca jos de pe coperiș, apucam sala. și altă dată să ascult când eu zic ca să cele mai bune țigle! Terra rosa, făcute să țină! Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă! Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă! Tigla ceramică Terra Rossa de la Siceram! Tigla ceramică Terra rosa, garanție 40 de ani! Ieșiți la picnic, iarba verde, cald, frumos!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 Făce-am amcătite, doar cu dragoste și două Îngătești la zile frite, tu treiști eu singurul. Te batem doar cu iubirea, ce ai transformat o în om? Oh, oh oh oh Când am cunoscut erai mai simplu și mai hai. Ai venit cu un kil de mere și mai cu cei cu niște căi. Ai avut De ce-mi faci rău cu tine, mă simt titanic. Nu te plac pentru popo? poa să fui el balcanic, nu am de unde, mai mult sau am salariu de mecanic N-au no panică te disco, mai retro ca un umbră pentru tine, merges cu stai si San Diego. Eu mas tu eu Ego, Colegan, înțelegi prego, vreau să construim ceva și nu cu piesele, de Lego. Ori rămi cu mine, ori și <laughs> cu bine cu Delia și Macanache 8 și 29 de minute Turul României la Europa FM Se dă bacalaurea tu zilele astea Și un dom din comuna Bustuchin În județul Gorj le-a oferit tinerilor o adevărată lecție de viață, ne transmite corespondentul nostru, Gabriel Amladin. Deși are 53 de anișori, Gabriel Stana a venit ieri să susțină proba de matematică la examenul de bacalaureat alături de 3000 de absolvenți adolescenți în, în zona. Deci e, speran e speranță și pentru mine. Adică dacă la 53 de ani poate să dea matematică, înseamnă că încă mai am timp să învăț mate. Gabi, bună dimineața, Gabriela! Bună, bună dimineața! Da, este speranță pentru oricine, nu? De ce nu? Iată, avem exemplu clar. Gabriel Stana, un fost fotbalist care a jucat la o echipă mică de aici, din Gorș. Rapid. iar <laughs> da. Inter Bălești. Inter -bălești? Iar... <laughs> Cum Bălești? Inter? Inter -bălești, da. Așa? Iar anturajul, spune el, l-a făcut să pună studiile pe locul 2, da? În tinerețe. Acum însă își dorește să recupereze tot ce a pierdut. Soția lui este licențiată, fica lui este, um, urmează cursurile facultății de medicină și dacă toată lumea a învățat în jurul lui în ultimii ani a decis să-și reia și el studiile are o ambiție de fier pentru că în urmă cu 10 ani adică la 43 de ani și-a început studiile liceale în urmă, cu cinci ani, a promovat uh, proba de limba română la laureat, însă a picat examenul la matematică. Este al cincelea an în care se prezintă la această probă. Mamă! Ce sperăm... voieță de pe cuvânt! <laughs> să sperăm sigur că de această dată a fost cu succes. Gabriel spune că îi este foarte greu să învețe la, la matematică la această vârstă. Dar crede în șansele sale, așa că uh, va veni și vineri la proba de fizică, să sperăm că a promovat uh, ma la matematică. Și, uh, sigur, așa cum uh, spuneam, este un exemplu uh, mai cu seamă că în acest an la Gorj s-au înscris încă trei gorjeni cu vârstele de peste 50 de ani, dar nu s-au prezentat la examen. Da, da mulțumim, mulțumim, mulțumim foarte mult, Gabriela, Mladin. Baftă domnule domnul Stana. Baftă multă. Dar să știi, Vlad, că rapid rămâne o echipă mare chiar și după desfințare. <laughs> Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă.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 Ți-ai vreodată că o fereastră îți poate deschide noi orizonturi? Că ai putea vedea prin ea o lume întreagă?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 Descoperă noua colecție Rituals și transformă rutina zilnică într-o experiență pentru trup și simțuri. Prosoape și accesorii inspirate de natură și create din ingrediente organice te așteaptă la Mega Imaj cu reduceri de până la 80%. Fă-ți cumpărăturile la Mega Imaj sau shop go strânge punctele bonus și bucură-te de Rituals, momente de răsfăț la tine acasă! I will always be hoping, hoping, you will always be holding, holding my heart in your hands. I will understand. I will understand. to 8.40 de minute, bună dimineața din Alba Iulia Așa o să vă zică Ștefan Leonte mâine Pentru că sa se află la o răștie Deocamdată ne salutăm cu ascultătorii din Alba Iulia Adriana e cu noi, bună dimineața Bună, bună dimineața Bună dimineața, Adriana, pe unde ești? La birou Ah, la birou, bravo Bun. Ce lucrezi? Pe calculator, pe calculator. Operator bravo. Operator, da, Totul tot e pe calculator, se operează pe calculator, vezi? Nu... Da. Operație pe calculator deschis. Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața, Salut. băieți! Tu pe unde ești? Tot la muncă. Mamă, ce de oameni! Tot pe calculator? Pe... În, albă, în anul, chiar pe calculator. Nu chiar pe calculator. Nu chiar pe calculator. Bine. Adriana, Claudiu, aveți șansa să câștigați și în această dimineață greutatea voastră în bere, așa că fiți pregătiți. Cine începe? Eu respectăm tradiția, încep doamnele. Doamnele, ce zic, Adriana, ești de acord? De acord Bine. Cum se numea Goeleta din romanul Toate pânzele sus? Corăbioara Hă? Nu. Nu. Speranța se Speranța. numea A, da. Claudiu, ce actor interpretează rolul comandantului Goeletei Speranța în filmul Toate pânzele sus? Ioan Besoiu Da, Ioan Besoiu, așa este Adriana, pe ce continent se află Capul Horn? Continent. America. Și America sunt două Americi, America de Nord și America de Sud. Care? De sud. America de, de Sud. Bravo, Bravo e egalitate. Claudiu, pe ce continent se află capul bunei speranțe? Uh, tot America de Sud. Africa. Africa. Adriana, da. cum se mai numesc gemenii identici? Romul și Remus. Cum se mai numesc gemenii identici? Ha? Gemeni? Gemeni. Și mai cum? Gemeni Gemeni Gemeni Gemen. Nu, gemeni nu. Gemen monozigoți Sau unii vitelini, Sau gemeni adevărați, așa se mai cheamă Claudiu, cum da. se mai numesc gemenii uniți la naștere într-o parte a corpului? Dacă repetați, vă rog Cum se mai numesc gemenii uniți la naștere într-o parte a corpului? Și am aici Și ai câștigat yes, ai un punct în plus peste Adriana din asta. Da, Mă bucur, am niște emoții Să scap telefonul din mână A, bine, Să A, din nu top. scap din mână, lasă Adriana, să mulțumim numai bine Mulțumesc bat, eu bat, Adrian, R, la audio ai câștigat Da, vă așteptăm albelea, băieți Acum să știi că avem noi emoții Zine câte kilograme ai e, Nu mult, aproape de 60 Dacă mă strădești bine Cum domnule, 60? Aproape că de 60 Vină da, și tu da, mai doapne. gros. Măi, da, acolo, măi, de la Alba acolo nu, ne place foarte mult la Alba, e un oraș foarte frumos. Dar da, acolo se mănâncă bine, mă, tu ce faci? ai fugi de la masă? Pune mâna și mănâncă. Probabil m-am născut într un sezon ce dacă nu au fost ploaie. Bine, bine. Bine, Claudiu, felicitări încă o dată. Ai câștigat premiul din această dimineață, creutatea ta în bere. Îți reamintesc, trebuie să mergi atunci când caravana, mâine, respectiv poimine, când caravana ajunge în Alba Iulia, trebuie să mergi să te întâlnești cu Ștefan Leonte. Vă cântăriți acolo împreună, veți poate să pune și el pe cântar și mai multă. Bere da. și 44 Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine It was 1989 My thoughts were short, my hair was long Caught somewhere between boy and man She was 17 Was far from in between It was summertime in Northern Michigan oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Splashing through the sandbar talking by the campfire It's the simple things in life like when and where We didn't have no internet moment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 Singing sweet home Alabama all summer long, all up from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We her in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some.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 Seems as strange as when the leaves began to change Oh, how we thought those days would never end Sometimes I hear that song and I'll start to sing along And think, man, I'd love to see that girl again Alabama all summer. See if we home Alabama all summer. Long. Long Kid rock 40 de grade și mai mult începând de astăzi pe tot teritoriul României. Cod roșu. E posibil să avem și cod roșu o zilele astea. Da, e cod roșu că se, nu, e în parlament cod roșu, <PSD>. Bun. În altă ordine de idei, numărul de vehicule introduse în Parcul Auto Național a crescut în primele 5 luni ale acestui an cu 80% față de aceeași perioadă. Din 2016 a declarat Mars directorul tehnic din uh, Auto Român, un domn pe care îl cheamă Cristian Bucur. Și, mă rog, știam că s-a întâmplat așa, dar explicația pe care o dă domnul Bucur este foarte interesantă. Spune, citez, citat de news.ro, gradul de motorizare al românilor a crescut cu 80%, ceea ce este o cifră importantă, uh -huh. spune domnul Bucur. Păi și, ce nu așa? și te întreb cum adică a crescut gradul de motorizare? Era, în primul rând că era cam același grad de motorizare și înainte, numai că de data asta au fost înmatriculate în România toate mașinile alea care erau până acum înmatriculate în Bulgaria, <laughs> din cauza timbrului de mediu. Deci mașinile de nu e... mai folosesc doar șosele, folosesc și Dunărea, o învăța să treacă Dunărea. Da, în sfârșit de... au trecut Dunărea la noi. Da, adică nu creșterea gradului de motorizare înseamnă că românii au wow, acum din acum... ce în ce mai mulți români au mașini. Eu înțeleg pe Bucur vorbește statistic. Au intrat în statistica noastră, au ușit da. din cea bulgarăască. Te dai seama ce a, a scăzut da, nivelul de motorizare în Bulgaria. Da. Le -o, Le -o, um -o în față. Exact. E Acum în statisticile Eurostat, o să dăm la anul viitor pe vremea asta. Da. Uh, gradul de motorizare al Bulgariei s-a prăbușit. A scăzut dramatic. anul trecut. Ce s-a întâmplat, domnule? Ce seamă? la Bruxelles se uită, "Puci și se întâmplă aici? Uite, frate, ăștia bulgari ce sărăcie nenorocită." În România, în schimb România a a nenorocirea. Rupe să vă spun nu cum rupe. Numărul vehiculelor euro 4 s-a dublat. Numărul vehiculelor euro 2 și euro 1 a crescut de două ori și jumătate. E? Deci e un grad de motorizare de nu o să mai respirăm pe nicăieri. Dacă ne referim la vârstă, zice domnul Bucur, vârsta lor a crescut. Dacă anul trecut vârsta medie a parcului auto din România era undeva puțin peste 8 ani, în 2017 vehiculele care au intrat în primele 5 luni au avut o vârstă medie de 12 ani și 3 luni. Hai că în încurând primesc buletin și dacă o ținem tot așa majoratul nepaște. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. like we used to. Do. We, oh, we, like we used to I just I just feel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 So before, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. I don't wanna know if you're looking into. Your eyes,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 We don't talk anymore like we, do. like we used to do Like we used to do Don't wanna know Can it just you're having to know If he's giving it to you, you're just right The way I did before I overdo Should've known your love was a game Now I can't get you out of my brain Oh, it's such a shame that we don't talk anymore We don't, we don't. We don't talk anymore we don't, we, don't. we don't talk anymore Like we used to Don't Talk Anymore. 5 minute ne despart de ora 9 și întâlnirea cu Raluca Hatmanu. Știrile Europa FM imediat.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 Dreptul la sănătate. Articolul 37. E dreptul meu să trăiesc bine, indiferent de salariu. Punct. De aceea, la Punct. Găsește acum Linex Forte, 14 capsule la doar 20 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. Rezultate profesionale Chiar la tine acasă, acum cu 50% Reducere. Alege să ai un păr Protejat și strălucitor Comandă peria rotativă Rowenta Brush Active Premium Care, cu un veliș Explosiv cashmere keratin cu ulei de argan Și generator de ion, la doar 149 de lei Rowenta, enjoy technology Petru, Pavel, săptămâna asta e ziua voastră Și o să vă sune toți, însă noi la Penia vrea să-i felicităm și pe ceilalți sărbătoriți ai săptămânii La mulți ani Ghelasie, la mulți ani Sisoe, Lampadie și Agripina, la mulți ani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 Pe orice femeie frumoasă, picioarele o scot în evidență. Tu cum îți îngrijești picioarele? Ura activ Dren și ai picioare suple din nou. Caută promoțiile în farmaciile Catena. Acesta este un supliment alimentar.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 Raluca Hatmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! La această oră plouă, izolat în sud-vestul țării, în restul teritoriului cerul este mai mult senin. Valorile termice sunt cuprinse între 20 de grade la Bozovici și 30 în județul Arad. Avem 24 de grade în nordul capitalei. Astăzi maximele vor urca până la 39 de grade. Se în județul Argeș la un suspect de terorism care ar fi aderat la gruparea stat islamic. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, zis Ibrahim, pe care procurorii DIICOT l-au ridicat deja pentru alaudia. Românul este suspectat că promovează mesaje de susținere a grupării teroriste care a avut legătură cu atacurile de la Paris din noiembrie 2015. De altfel, încă din 2015 bărbatul era în atenția Serviciului Român de Informații, potrivit purtătorului de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea bărbatul s-a autoradicalizat într-un stat european. Tors în România prezenta indicatorii clari ai unei persoane aflate într-o etapă avansată a procesului de autoradicalizare. Concret și exprima în repetate rânduri intenția să meargă în Siria să lupte alături de gruparea teroristă Daesh. Încerca să convingă și alte persoane de acest lucru. A făcut propagandă în favoarea acestei grupări în cel mai pur sens, prevăzut și de legea 535, adică în mediul online, printre prieteni, disemina materiale Aparținând aceste grupări teroriste? Nu sunt singurele acuzații care îi se aducă bărbatului suspectat de terorism, adaugă Ovidiu Marincea are încă două capete de acuzare și anume aderarea la o grupare cu legături teroriste. Această aderare s-a făcut pe teritoriul altui stat european și în plus culegerea de date și informații despre un obiectiv militar de pe teritoriul României, urmând să fie furnizate acele date culese grupării la care aderase anterior pe teritoriul altui stat. Continuăm știrile și mergem în Parlament, unde viitorul ministru al Economiei a primit aviz pozitiv. Mihai FIFOR a fost audiat în comisiile de specialitate ale legislativului. Sunt familiarizat cu toate, toate aceste probleme. Sunt câteva luni bune de când lucrăm uh, în progr pe programul de guvernare. Oricât uh, de supărat ar fi domnul Băsescu că sunt filozof, vreau să spun că nu sunt filozof, ar fi bine să ia cv ul și să-l analizeze mai atent, pentru că, efectiv, nu cred că asta sunt studiile pe care le-am făcut eu, nu sunt filozof, dar, revenind, am lucrat Iar în să programul să de ias. guvernare, uh, am lucrat la programul de guvernare și cunosc foarte, foarte bine conținutul acestui program. Ce recomandă, domnul Fivor, pentru această sunție de importantă? Vreau să vă spun că sunt un om care are experiență în minister. Am două mandate de secretar de stat la Ministerul Administrației și Internelor și sunt foarte bine familiarizat cu funcționarea unui minister. Și Rovana Plumb a primit aviz pozitiv, ea își va continua activitatea la Ministerul Fondurilor Europene. În 2023 să ajungem la 100%, și vă uh, asigur că putem să facem lucrul acesta pentru că l-am demonstrat în perioada anterioară de programare, cât am fost la guvernare, că am reușit de la un 7% să ajungem la o absorpție de 90,44%, căci în luna martie s-a închis perioada de programare anterioară 2007-2013 cu un procent de 90,44%. Postul director al Antena TV Grup Sorin Alexandrescu s-a predat noaptea trecută la poliția Ilfov și a fost încarcerat. El a fost condamnat definitiv de înalta curte la 4 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru infracțiunea de șantaj. Dosarul privea șantajarea administratorului RCS-RDS Ioan Bendei. În schimb, fondatorul trustului intact Dan Voiculescu a fost achitat iar fica sa, Camelia, a fost condamnată la un an și 6 luni de închisoare cu suspendare. Instanța a amendat Antena Grup cu 200 de mii de lei pentru șantaj. Cu alte informații revin peste o oră, până atunci suntem în deșteptarea cu Vlad și George. Suntem, suntem, Raluca, mulțumim, Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Chile este prima finalistă a Cupei Confederațiilor. Reprezentanta Americii de Sud a învins în penultimul act campioana Europei, Portugalia, 3-0 la, la lovituri de departajare, după ce la capătul la 120 de minute de joc a fost 0-0. Chilienii au ratat victoria în timpul regulamentar în minutul 118, când au trimis de două ori mingianbară. La penalti, portarul Claudio Bravo a apărat trei lovituri executate de Cuaresma, Joao Mutinio și Nani, în timp ce Vidal, Aranguriz și Alexis Sanchez au marcat. Cristiano Ronaldo a jucat tot meciul. Cealaltă semifinală a Cupei Confederațiilor se va juca disera de la ora 21 la Sochi, între Germania și Mexic. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Am văzut că în Parlament se continuă audierile. Am mm. ascultat și la știrile Europa FM. O să avem activitatea astăzi. Da, o să fie nenoroc. Dar poate ne relaxăm noi puțin mai încolo și stăm de vorbă cu ascultătorii noștri. Da. Să vedem dacă ar, fi, dacă ar fi să apeleze la cineva, la cine apelează în caz de... A, e un studiu european. În caz de ajutor. E un studiu european care măsoară cât de mulți prieteni sau oameni care ne ajută avem în fiecare țară. Și România nu stă prea grozav în... În studiul ăsta o să vă spun care sunt informațiile și poate stăm niță de vorbă despre oamenii care ne ajută și pe cine ajutăm noi când vrem să ajutăm pe cineva. Pe aceeași frecvență cu tine avea head 9 minute jocul care a trecut și pe la noi în dimineața asta e un fel de a spune nu te gândeai că nu mergem n-a venit n-avea cum bineza foc okay, respirată o a... al... <laughs> nu, mai dez... nu mai dezvolta nu <laughs> da. bine să vorbim despre cei care ne ajută, cei pe care să vorbim despre cei pe care ne bazăm atunci când avem nevoie de ajutor, pornind de la un studiu oferit de Eurostat o o cercetare intitulată Se simte europenii singuri? Asta este numele cercetării și investighează cât um, de singuri sunt europeni, și dacă au cu să ceară ajutor atunci când au uh, nevoie. Mă rog, în principiu, în România e greu să te simți singur, mai ales dacă locuiești la bloc, pentru că în fiecare zi cineva folosește o rotopercutoare în pereți. Și îți arată că nu ești singur. Dar nu ești singur, e cineva pe acolo. 6% din cetățenii Uniunii Europene nu au pe nimeni căruia să ceară ajutor, dacă au nevoie arată acest studiu recent. E foarte interesant că două țări membre ale Uniunii, în două țări, procentajul este foarte mare, în Franța și în Italia. 12% din populație um, declară că nu au cui să ceară ajutor și te aștepți să te gândești, ok, o țară civilizată, poate că acolo sunt servicii sociale mai bune, uh -huh. sau oamenii sunt civilizație mai bine dezvoltată și astfel de probleme sunt mai departe. Dar nu, uite, în Franța și în Italia. România se găsește într-o poziție relativ bună, cu doar 4% procentaj al celor care nu au cui să ceară ajutor. Și cel mai bine stau cehii, slovacii, suedezii și finlandezii, unde doar 2% dintre cetățeni spun că nu au pe cineva căruia îi pot cere ajutor. Bine, acum, în Finlanda, cred că ai la cine ajutor doar că cel mai apropiat om e pe la vreo 500 de kilometri. E departe, da. Și este departe. Deci 0372-069599, să vorbim despre uh, cei care ne ajută atunci când avem nevoie. Um, tu cu ei cere ajutorul dacă ai nevoie? Familie, în primul rând. maică mi și Iunelei, sigur că da. Atunci când am avut probleme cu ei m-am ajutat. Ei m-au sprijinit. Să știi că poți să încerci și mie ajutorul, Vlad. Da. Dacă... Și la șef mai cere ajutor, dar după un anumit număr de răspunsuri negative, <laughs> chestia asta te mai descurajează. Da. Sunt proiecte de voluntariat în, și în România în care sunt studenți sau mă rog profesioniști la debutul carierei sau oameni care ajută bătrâni singuri de obicei. Asta este o, un lucru. Eu știu, știu pe cineva care putea să. care ajuta de fiecare dată atunci când ai nevoie. Avem noi un coleg care sare în ajutorul oricui în orice problemă. Teddy. Ah, Teddy, da. Deci, dacă ai o problemă, indiferent de problemă, Teddy e gata să-ți ofere ajutorul în fiecare minut, în fiecare secundă, în absolut. Așa e, te simți și vinovat un la un moment dat. Da, Cum simte mult. că ai avea nevoie de ajutor? HAPS, este Sunt oameni care. Ele acolo. Sunt construiți în felul ăsta. mi am amintit de Teddy pentru că ai spus de voluntariat și pentru că el participă la foarte multe programe atunci când este solicitat. De fiecare mm -hmm. dată, nu refuză pe nimeni. Da. Ați făcut voluntariat, uite o altă întrebare pentru ascultătorii noștri. 037206959, nu ați pe cineva. Ați făcut voluntariat? Este un sentiment formidabil. Eu am făcut un pic, Îmi recunosc, dar de fiecare dată am venit. Wow, cât de tare e. Gabriel, bună dimineața! Bună dimineața! Am bună, Gabriel! Când dau de greu, Da. ajutorul mie, apoi lui Dumnezeu și apoi eu să reușesc. Adică ești singur, asta, asta am, am spus. Da, am învățat să mă ajut singur, fiindcă nimeni nu te ajută fără... De jumate de profit Nu din cred, ăla. nu cred. N-ai un prieten, n-ai o rudă pe care să te bazezi. N-ați voi în Moldova. Ba Moldova. da, păi uite, eu de acolo cool, vin. Pe. Dar moldovenii sunt foarte Și săritori. Ce? Lumea e foarte săritoare în zona, adică poate ai avut tu ghinion. Mă Cât, gândesc. Câți ani ai? 23. A, A, se mai e timp să fie ajutat. ajutat. Ține uite, noi am cerut ajutor americanilor de fiecare dată, știi? Ca popor. Bine, nu ne-au ajutat întotdeauna, s-au venit prea târziu. După 50 de ani, au venit. S-au încerut ajutor la ruși. La ruși au cerut Ei s-au oferit imediat. Da, ei s-au oferit chiar înainte să cerem ajutorul și chiar dacă n-am cerut. Au venit, ne-au ajutat și n-au mai plecat. Așa, așa. Bună, îi mulțumim lui Gabriel pentru telefon. 037 Ciprianie, cu noi, bună dimineața. Am să te rog să închizi radiol și să stăm de vorbă la telefon, da? Te rog, te rog. Zi. Uh, în primul rând, mie, că așa ne-am uh, format. Uh -huh. Americanilor, bineînțeles, dacă este și eu. Da. Mă, mă dar că suntem chiar poate. singuri, așa, adică e al doilea telefon în care... Auzi, de ce doar ție? De ce nu soliciți ajutor nimănui din jurul tău? Pai, rușine? Sau crezi că n-ar putea să te ajute? N-ar fi în stare? Da, sau. nu, da. Avem prezentii și la prieteni, în general, la prieteni, la familie. Da. Uh, în cazul meu, ajutorul familiei, cred că, din cauza asta, e, vine, e cam așa compulsorii, ca să zic așa, știi? Obligatorii. Ah, că <laughs> da, sunt obligați? Adică, nu... adică nu, sunt obliga, nu sunt obligați, dar e așa, bineînțeles, așa poate am fost noi informați. dar în rest și cum noi nai și tu un prieten Căruia să te duci să-i spui, să-i ceri Dar ajută-mă și pe mine cu 50-60 de mii de euro Cum are totul lumea Păi Aș vrea să am un fel de prieten din ăsta, Dar trebuie să te învârți în uh, Genul ăla de prieteni care Au făcut da. banii ușor și să-i dau ușor Uite, dacă am nevoie de un sfat, îl sun pe Vlad da. Eu da. îl dau una euro, are un răspuns Bine, mai înțeles că da. Dacă am vrut să mărez sunt... veniturile, l-am sunat pe Moise Da și m-a ajutat de fiecare dată Da, Serios da. Nu știu de ce suntem așa Nu da, Apropo de ce zicea Ciprian Ai văzut că la noi el zice bine Că e default, să zic așa, ajutorul primit de la părinți în general Că ai văzut, mm -hmm. spunea că asta e ceva firesc și vorbeam cu cineva recent, că în Danemarca, de exemplu, părinții la 18 ani și o mână de pe copil, definitivă mă. Sunt mai Adică ăla se duce și își vede de viață. Uh -huh. Păi Danemarca știi? nu e chiar așa greu. Și părinții, știi, la adică... noi, până la urmă, orice om muncește pentru copii, ca așa e datina la noi, până la sfârșitul zilelor să-i facă copilului stare, să ia mașină, să ia copilul având 50 de ani, În multe cazuri, știi? A. Și nu se bucură niciodată de... Nu știu, să vezi români de 60 de ani plecați în vacanțe peste mări și țări, știi? Sau cum fac occidentalii. Deci tu asta vrei, acolo, acolo, acolo vrei să ajungi. Lasă-mă, Luca, că uite acum când ai spus care e dorința ta împreună cu Vlad. o să, facem, o, să facem, o să facem pilonul 4 de pensie pentru tine. Vă rog să mă ajutați. Înțelegi? Și, înțeleg? și într-o croazieră. Și o să, o să reușești. Sărim noi în ajutorul Mulțumesc! Vedeți? Asta e un exemplu. Până la urmă, Luca și-a făcut curaj și în dimineața asta ne-a solicitat Am cerut ajutorul. ajutorul. Da. <laughs> Pentru donații avem și un cont. Mulțumim de telefoane 9 și 17 minute.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 pun la bătaie berea din butoai. Împreună răcorim România. Răcorește-te responsabil. Detalii și regulament pe europafm.ro.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 de vacanță în India, circuit 7 nopți cu demi pensiune și bilete avioni incluse de la 799 euro de persoană. Lasă-te și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe lidl-tur.ro Lidl Tour. Lidl Tour. Meriți să fii surprins! Salut! Sunt eu strupină manager Humanitas.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 Acum e o, ne, bine! Sune, sunie! Nu amută vaca jos de pe acoperiș, cu apucam ețala! Și altădată să mă ascult când eu zic, să cele mai bune țâgle! Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. Rezistente și durabile. Terra Rosa. Făcute să țină. Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare. Litor sal hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică.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 Lăzeți detectoare de gaze. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România și del Delgaz Grid. E întâmplă un Fanii Andrei vor veni la live pe plajă pe 27, 28, 29 iulie. Vă că intrarea este liberă pe plaja dintre Venus și Saturn. De marți, oameni buni, oricine, poate conduce un oricine are un tractor, poate conduce un tractor pe drumurile publice. Chiar dacă nu are permis de, de uite, conducere. Chiar voiam să-mi iau un tractor zilele astea și mă gândeam că trebuie să-mi iau un permis special pentru el. Da. Dar nu, nu trebuie permis. Cred că e bine ca atunci când ți se, să ai tractorul de rezervă. Adică nu vă mai cumpărați două mașini. Cumpărați-vă da. o mașină și un tractor. În cazul în care vi se ridică permisul, hop, ai tractorul. Ai cu ce să te duci la muncă. Stai puțin, deci poți să-l conduci. Să că o diferență aici dacă ai, nu știu, categoria B, cum am, avem noi. Nu ai nevoie de nicio categorie. Nu nu deci nu ai nevoie, nevoie de... nici măcar de una? Nu. Conform unei hotărâri în alte curse Casație și Justiție, hotărârea care a fost publicată marți în monitorul oficial, Tractorul nu este autovehicul. Dar ce doamne? Așa cum girafa nu există, tractorul nu este autovehicul, ci doar o mașină agricolă care face diverse lucrări și care se deplasează ocazional pe un drum. Da. Deci nu îi se aplică legislația rutieră. Deci tractorul e precum sapa. Că și sapa face diverse lucrări, și ocazional se deplasează pe drum atunci când e cu un om. Deci poți să conduci o sapă, dar da. dacă pun un plug atașat de mașina, de orice autovehicul. Bună întrebare! E devine devine e mașina agricolă. Da. Putem să o folosim pe drumurile publice? Dacă îmi zici de unul în trafic, ia uite și poți să tractor conduce, exact. că scoate fum și merge prost și. Nu-i mai trebuie permis? Uh -huh. Cu ocazia asta da, Dar oare ce alte vehicule ar trebui să fie conduse Fără permis În, în țara noastră Bună întrebare. asta Poate ne ajută cei care ne ascultă Acum la 037206959. Dacă aveți idee așa că ce alte vehicule Ar putea fi conduse pe drumurile publice Fără permis Dați-ne și nouă în da. telefon și spuneți-ne Să facem vorbire despre această situație Că noi nu știm ce să credem. Deci ideea de a putea conduce un tractor fără permis pe drumurile publice, deoarece tractorul e o mașină agricolă care va să zică nu îi se aplică codul rutier, mi se pare absolut halucinantă. Dar este o hotărâre dată de Curtea Supremă de Justiție. Asta e, s-a publicat, s-a devenit, deci nu mai e ce să-i mai faci. La revedere, pa, oare cu scuterul de exemplu, de ce trebuie să ceri? să ai permis, că pe vremuri nu era nevoie să ai permis pentru uh, scuter, scooter, pentru moped da. acum e nevoie Păi da, nu e utilaj agricol Da, dacă de exemplu tractorul nu este vehicul pentru că face lucrări agricole și n-ai nevoie de permis atunci pentru bicicletă n-ai avea nevoie de permis, că bicicleta este autovehicul, este conceput special pentru deplasare, de ce nu se cere permis pentru bicicliști? Adrian noi bună dimineața! de neata, Andreiane de la bancă. Ajută-ne! Dar conduci vreun tractor ceva? Ai tractor? Nu, dar stau într-o zonă unde tractoriștii creează foarte multe probleme. Ce probleme, domne? Pe câmp, că e nume probleme? Deci, tractoriștii niciodată nu sunt sancționați de organele de poliție. De ce? O de pământ pe drumurile publice. Da. pentru acest lucru nu sunt sancționați. Nu mi se pare corect. În primul rând, sunt foarte mulți care lucrează fără permis. Nu au nicio treabă cu legislația rutieră. Păi nu o să mai nevoie. Sunt da. pregătiți, da. practic. Nu ai bănevoie, dar, dar dacă se întâmplă ceva, totuși mai sunt și terenuri unde uh, sunt în întreabă la nu satului sau uh, se deplasează de la o bucată la alta. Nu păi... mi se pare corect să da, corect. nu dețină măcar minimele uh, noțiuni de, de legislație rutieră. Da, așa e. Eu mă întreb cum o să facă asiguratorii. Deci dacă e un accident cu un tractor pe un drum... Ce faci? Ci, e vina tăi, ca și cum ai intrat în copac. <laughs> nu poți să vină vina copacului. Este Era un obiect acolo. pe drum, trebuia să le viți, nu? Costin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Ce zici de asta cu tractorul? Ce să spun, aici a apărut o neconcordanță între legea fiscală care prevede că la impozitare este o mașină agricolă și nu poate fi impozitată în funcție de capacitatea cilindrică a utilajului, da. dat fiind faptul că au da. o capacitate cilindrică foarte mare, da, așa. dar totodată fiecare lucrător pe un astfel de utilaj ar trebui să, să dețină minim cunoștințe, pentru că sunt, exact cum a spus și vorbitorul, foarte mulți oameni în care... Sunt prinsi în aceste firme sau, mă rog, asociații particulare pe, cu exploatații agricole, da. iar ei sunt destul de, de, de departe, să spun așa, de, de un bun simț. Mă al... dar îți seama, deci poate să conducă din moment ce nu are nevoie de permis, poate să conducă și beat mort. Care e problema? În ce condiții, cred? Da, să urcă, e, deci, e, e ca și cum ar merge pe jos. Dacă n-ai nevoie de permis să mergi pe, pe jos... E asta, dacă ții tractor, să... poți să mergi în club și să te întorci acasă cu exact. tractorul la orice oră. Da, corect. Și deci, ești beat mort? Hai că mă urc în tractor să mă duc da. la club, că nu pot să iau mașina. Lăsăm Suvo acasă, mergem cu tractorul, așa obiți deci, Cât costă un tractor de ăsta? Am matriculat în Bulgaria. Sorin, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Păi atunci ce zicem de combinele agricole? Că alea ocupa două benzi. Gata! Atunci ne plimbăm cu combinele și am rezolvat problema. Exact! Da. Ți-ai luat combina? <laughs> Mergi și cu prietenii. Da. Mihai! Bună dimineața, Mihai! Tractoare second hand, preț începând de la 3100 de euro, iau Bună dimineața tuturor! Aș vrea să vă spun și eu părerea mea. Te rog! Cine dat legea asta cu tractoarele, nu -i, nu -i îl părerește pentru că... Nu are interes, are asociația agricole Nu e o lege, e o hotărâre a Curții de Casație și Justiție Și să vă spun ce am pățit eu Sunt fel profesionist, am toate gradele da? Am avut și eu două tractoare da. M-am luat număr local De la poliție, de la, din satul Unde am avut tractoarele da, Am da. văzut poliția rutieră, am mers în fața lor M-a tras pe dreapta să facă dosar penal uh -huh. Pentru că n-a fost tractorul înscris da. Am ajuns să vând tractoare Utilaje, tot Pentru că am vrut să muncesc Atât că n-a fost înscris. Restul a corespuns Am înțeles. Tractor 4x4. Uite ce frumos cu un încărcător. 34.000 de, de lei. Asta e scump, frate. Da. Cristi. Hai să vorbim și cu Cristi. Cristi. Bună dimineața. Bună dimineața, Cristi. Uh, la fel ca antevorbitorul. Sunt șofer profesionist. O mare inconștiență. Inconștiință, nu? Să la... și varta mai utilajul pe drumurile publice, după ce că nu avem instora este o... mai mult decât conștiință. Deci nu se poate așa ceva. Cum mm -hmm. să lași, fără minimul de, de cunoștință de legislație rutieră? Da. Cum să lași așa ceva? Mai are cu tăm, să-i lase să meargă pe drum și gata. Corect, am, își... rezolvat, am rezolvat situația. Da. Bine, Cristi. de, de că balotat. Sunt, sunt multe utilaje. Nu le știm noi, dar se mai deplasează din când în când. Da. Foarte bun, bravo. Dacă e o bormașină, asta nu e utilaj agricol. Mm -hmm. Nu, nu. O să ți montezi bine. Hai că uite, poate facem o listă cu utilajele agricole uh, cu care am putea circula pe drumurile țării și facem și un marș. Da. Poate să ne oprească cineva. Dar mașinuțele alea de tăiat lemne, nu știu, dacă pentru ascultătorii noștri care se mai duc la țară. Erau niște mașini de astea cu fierăstrăi circulare așa. Zor, vorbește serios, nu știi? Treceau 11. Jackson, Jack, pe cătoro a ieșit la agățat. Peste <laughs> cu Vlad pe și George Zafiu La Diu,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 Elea are un aliat, Oximed spray Cutanat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hei!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 m am simțit de ferici Când mi-ai zâmbit Nu pot uita Dacă ai ști Că există Cineva Ce te iubește pe-ascuns N-ai mai fi Sunt azi mai mult ca ieri, mâine mai mult ca Ai știi? Direcția 5, am ascultat În deșteptarea 9 și 45 De minute mm -hmm. Emisiunea noastră se apropie de final Sunt cu gândul doar la mâncare Mi s-a făcut foame, mi la mare și la mâncare Ca asta este contradicția Știu ce vă preocupă în mm. perioada asta Doamnelor și domnilor Silueta, că vine mare, vine vacanța da, Nu poți să ieși oricum pe stradă Vine costumul de baie Aoleo, Ce m-am îngrășat <laughs> Și câți dintre voi țin dietă în perioada asta? O grămadă foarte mulți țineți. Dietă eu nu țin. Nicio. Dar sunt diete care nu par să aibă rezultate. Adică oamenii țin dietă și nu sunt întâmplă. De ce nu slăbești? Și avem cinci motive. Cinci explicații. De ce nu reușești să slăbești deși ții dietă? Chiar sunt curios. Da. Primul, exagerezi cu mâncatul sănătos. <laughs> adică pleznești de sănătate, mănânci sănătos, da. dar prea mult. Adică nici așa nu merge. Știi că te gândești, mă, o să mănânc sănătos în sfârșit, poți să mănânc cât vreau. Nu, trebuie Ce să faci foame. bio da. și ți alegi cu grijă alimentele. Nu. Uh, îl mai țineți minte? Mai țineți minte cele 10 migdalele lui Luca? Uh, Atunci da. când Luca ținea dietă, că nutriționiștii spun încercați să vă obțineți proteine din nuci, din migdale, din avocado... Și într-o dimineață domnul Luca și pregătise micul dejun. Mic de regim, da. Da. Și Ioana i-a spus 10 migdale maximum. Ideea de a mânca 10 migdale pe număratele a Deci aici am greșit. Da. Că și mi mi-a spus și mie Ioana cu nucile și cu migdalele și mi-a luat o cutie cu nuci <laughs> nu, o cutie nu. cu migdale, da. o cutie cu nu, nu e da. bine. Un alt motiv pentru care nu funcționează dieta. Nu dormi suficient de mult. Ce să mai, deci trebuie să dormim mai mult De asta noi suntem grași pentru că dormim puțin Slăbești dormind? Da. <laughs> da Dar ține minte care este motivația Care este motivația Multe persoane încep o dietă fără să aibă un plan de slăbire Și fără o motivație suficient de puternică Motivul pentru care majoritatea femeilor vor să slăbească Este fie ca să arate mai bine în costumul de baie Fie pentru că își doresc să impresioneze pe toată lumea La nunta unei bune prietene zice revista. Păi da, că doar așa urmează și nu tai ei. Dacă motivul pentru care vrei să pierzi în greutate nu este unul important, atunci vei uita repede de el și vei renunța la regim după scurt timp. Eu nu știu cine face studiile astea, adică nu înțeleg ce motiv poate fi mai important pentru o doamnă decât să intre în costumul de baie. Mi se pare că ăsta este cel mai tare motiv existențial posibil. Un alt, un alt motiv pentru care dieta nu funcționează este că atenție, nu ai consumat toate dulciurile din casă. <laughs> și e păcat de ele sau Asta ce? <laughs> mi se pare încurajator. Adică explicația este așa, trebuie să te asiguri că nu mai există tentații. Deci trebuie să mănânci tot ce e dulce. Consumă sau aruncă toate dulciurile pe care le ai în frigider înainte de a începe dieta. Adică faci o petrecere. Da. Știi, dai în diabet, frate. Asta e. Bun, la fel și când te lași de băutură. Vă rog să fiți atenți la această formulare și să fiți atenți. E vorba despre dulciuri Când nu le vezi, nu te poți apropia de ele Și prin urmare nu le poți mânca Ei, aș, Omul poate fi foarte inventiv când simte nevoia unei prăjiturici O simte de la distanță Nu e nevoie să o vadă Auzi, da, putem vorbi și serios despre treaba asta? Da, eu fost foarte serios, B la ai, mie, foarte se serios. un subiect foarte serios Asta cu regimul deslăbit Nu ai spus acolo mișcarea e esențială mișcare, da. Hai că de pomană ții regim Dacă nu faci mișcare Mhm uh -huh. Slăbești, dar slăbești extrem de greu, extrem de greu și pierzi motivația la un moment dat. Da. Deci, care e foarte importantă. Eu țin regim, practic, m-am apucat de o vreme și acum chiar vreau să țin toată viața regim. Serios. Și scopul meu e să mănânc. Adică Eu țin regim motivația, ca ai zicea de motivație, că e importantă. Asta nu o să o pot uita niciodată, motivația, pentru că eu țin regim ca să pot să mănânc. Da. Nu știu că vorbim 4 zile și 3 mănânc. E foarte serios. Da. Yeah. 53 de minute, suntem la final de emisiune. Inspectoratul general al Poliției Române informează că la această oră circulația rutieră pe autostrada A4, știi că avem patru autostrăzi? Avem A4. Unde către orașul Ovidiu, județul Constanța, Aha. la intersecția cu DN2A. Da? Se desfășoară îngreunat din cauza lucrărilor care se desfășoară la sensul giratoriu, formându-se coloane de aproximativ 3 km și da. se circulă cu viteză medie de 10 km la ora Dar trebuiau să fac asta mai în iulie, august Când era chiar plin sezon, ce rost are acum Acum că nu se duce toată lumea la mare da. Încă Ar mai sunt, pute... adică nu, nu și-au toată lumea concilii Ar putea să le oprească și da. să revină Nu înțeleg de ce fac acum, s-au grăbit în august. În altă ordine de idei, astăzi avem interviurile Europa FM. La ora 11 vine noul președinte al Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban. Anca Grădinaru va discuta cu invitatul său despre instalarea noului guvern și refuzul PNL de a-l susține, dar și despre strategia principalului partid de opoziție în următoarea sesiune parlamentară. Vă reamintesc ora 11 pe pagina de Facebook și pe interviuri.europafm.ro Dacă aveți întrebări, opinii legate de Domnul Orban și de Partidul Național Liberal, puteți să ne scrieți facebook.com știri Europa FM sau dacă folosiți hashtagul interviuri Europa FM. Da. Și vă reamintim că astăzi de Sfinții Petru și Pavel, patronii închisorilor, va fi investit guvernul Tudose, ce să spun, Dumnezeu are După uman. ora 15, pronostic trece sau nu trece? că adică va fi sau nu va fi Cu investit? Cu ajutorul Sfinților Petru și Pavel, patronii închisorilor, sper că da. <laughs>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 Să Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practiker aparat de spălat cu înaltă presiune 1400 de vați la doar 199,9 lei Cumpără și online pe practiker.ro. Un studiu arată că bărbații se uită prima dată la ochii unei femei, apoi la picioare. Pentru ochi ai machiaj, dar pentru picioare ce folosești? Activ trend Combate retenția de apă și îți redă încrederea în tine. Pe orice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 în magazinele Penny Market, în limita stocului disponibil. Dreptul la sănătate, articolul 11. Am dreptul să mă simt bine, indiferent de cât am pensia. Punct! De aceea, la Farmaciele. Găsești acum cistone 60 de capsule la numai 23 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Farmaciele. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct!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 Așa că, montează parasolarul și bucură-te de viață! Velux aduce lumina în casa ta! Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale. Aceste cicatrice nu trebuie să te însoțească toată viața, pentru că acum ai Contractubex. Bazează-te pe eficiența dovedită științifică a gelului Contractubex. Contractubex este un medicament. Tratează, nu acoperă. Contractubex. Bucură-te de viață!